Сторінка тридцять Цікаво, чи пам'ятають дорослі про те, що вони більш все хотіли мати у дитинстві? Собаку, велосипед, чарівну палочку, хм, мабуть, і одне, і друге, усе разом. Та чи завжди здійснювалися бажання? Ні. Проте я знаю одну дівчинку, в якої здійснилася найдивовижніша мрія – Дівчинку звали Агнія, що означає вогонь. Вона й справді була швидка, наче полум'я. Понад усе їй хотілося мати живих ляльок. З маминих оповідей, адже мама також колись була маленькою, вона знала, що ляльки вночі уживають та тікають на бал. Вранці ж вони стають нерухомими і ніякими хитрощами не змусиш їх хоч би й поворухнутися. І ось одного разу дівчинка вирішила... Не спати, аби побачити це диво В Агнії було три ляльки Першу звали Полуниця Вона була найшляхетнішою В довгій шовковій сукні з білим волоссям Друга Омеляна, з плексивим милим обличчям На руці вона мала ляльковий годинник Третю звали Мар'янкою Цю ляльку дівчинка отримала в подарунок дуже давно і з часом вона стала схожою на сіреньку мокру качечку. Три ночі не спала агнія, проте підгледіти, як уживають ляльки, їй так і не вдалося. Четвертої ночі з морена вона заснула, обійнявши Мар'янку, та її сон був недовгим.